السلام warahmatullahi wabarakatuh. الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa amma ba'd saya pergi ke banyak negara dan berjumpa dengan ramai komuniti uh, Melayu dan bercakap dengan mereka sering kali saya selalu bila berjalan uh, banyak perkara yang memberikan semangat motivate kita untuk kita berjalan salah satunya ialah puisi al-Imam Syafi'i rahimahullah yang selalu yang disebut dalam dalam diwan al-Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dia disandarkan kepadanya puisi. Kata Imam Syafi'i: Ma fil maqami li dhi 'aqlin min rahatin fad'il awtan wa Safir tajid 'iwadan amman tufariqu. Fainn lalizi dalainsh fil nasi. Inni raiy tuqof al maa'i yufshidhu. Incah ta'abah, wainlam yjri lam yathib. Kata imam syafi'i. Ada sambung lagi nanti. Kata imam syafi'i, ma fil muqami lizi aklin wizi adabin min rahah. Tidaklah orang akan duduk pada satu tempat. Orang yang mempunyai akal dan mempunyai peradaban. Duduk rehat di satu tempat. Fada'illah awtan wagtarib. Tinggalkan negeri kamu dan bermusafirlah. Yang ni, wagtarib ni duduklah di negeri asing. Safir tajin iwadana amman tufarikuhu, kata imam syafi'i. Bermusafirlah. Nah, saya kamu akan mendapat ganti. Sesiapa yang telah kamu tinggalkan. فَإِنَّ لَذِي ذَلْعِيشِ فِي النَّصَبِ Kerana kelazatan hidup itu di dalam berpenat, bersusah payah, berpenat lelah. Jadi kata Imam Syafi'i, nak nak lazat hidup ni kena, kena payah. فَإِنِّي رَأَيْتُ أُقُوفَ الْمَاءِ يُفْسِدُ Kerana aku ni tengok, Air, bila diduduk setempat rosak air tu air yang bertakung tu rosak kata Imam Syafie irsahataaba wa yajri lam yathi bi sekiranya air itu berjalan maka bagus dia kalau dia tak berjalan tak bagus dia kata Imam Syafie wal asdu laula firaqul maftarasat singa kalau tak tinggalkan tempat dia dia tak garang wal sahmu laula firaqul qausi lam yusibi dan uh, anak panah tu jika dia tak meninggalkan busarnya tidak akan mengenai sasarannya maka dengan itu orang dahulu uh, imam syafi'i ketika bermusafir dan orang yang bermusafir dia akan mendapat pengalaman yang baru dan kehidupan yang baru dan tuan-tuan telah melakukan hal ini walaupun dalam sebab itu kita kan suka sembang dengan orang yang banyak berjalan. Tetapi Al-Quran, dia bukan saja suruh orang berjalan. Tapi dia suruh orang memerhatikan apa yang dilihat di tempat yang baru. Tapi tentulah sebahagian tuan-tuan dah settle down di sini. Tapi ini adalah perkara yang penting dalam perjalanan hidup manusia. Sebab Al-Quran kata, فَسِيرُ fil arf, فَانْغُرُوا Berjalanlah kamu di muka bumi dan lihat. Kerana ramai orang berjalan, dia tidak melihat. Bukan dia tak lihat, dia lihat. Tapi dia tidak mengambil pengajaran daripada apa yang dilihat. Maka apabila manusia berjalan, dia lihat, dia dapat kesimpulan baru. Dia dapat melakukan perbandingan antara satu dengan yang lain. Sebab itu antara keistimewaan. Keistimewaan. Ahli-ahli ilmu apabila mereka iya ke tak apa Dekat saya sejuk. Ha. Terima kasih eh. Di antara keistimewaan ahli-ahli ilmu dia ada di dalam biodata mereka itu dia peng ar-rihl rihlah ar fi talab il kembara di dalam menuntut ilmu. Kerana manusia apabila mengembara, dia akan melihat pengalaman yang baru. Dan dia akan mendapat maklumat yang baru dalam hidup. Satu orang kalau dia dengar ceramah di tempat dia saja, kampung dia, dia tak keluarlah daripada mazhab dia itu. Tapi apabila dia pergi tempat lain, dia dengar, dia dengar juga daripada pandangan-pandangan yang berbeza, maka dia akan memperolehi keluasan di dalam minda dan fikirannya. Orang dan kemudian manusia ini, mempunyai adab kesantunan hasil daripada pengembaraan dia antara sarjana besar di dalam Islam ialah Ibn Hazm al-Andalusi Muhammad Ibn Hazm dia terkenal kerana dia dia orang Andalus dia menulis karya yang besar iaitu Al-Muhalla Al-Muhalla terkenal sebagai satu kitab di dalam aliran zahiri literal Golongan literal yang dia fikir nas tanpa di zahir nas. Dia tak mempikir di sebalik, di belakang nas. Tapi kebijaksanaan Ibn Hazmin Al-Andalusi eh, tidak dapat dinafikan. Walaupun eh, dia dia menangisi pada tulisannya kerana dia ditindas oleh mazhab lain. Kebijaksanaan dia tidak dihargai pada zaman dia. Tapi dia ada seorang yang bijak. Namun Ibn Hazmin Al-Andalusi dikatakan ada satu masalah pada dia. Dia punya bahasa bila rot orang, punyalah kasar. Perkataannya itu keras apabila menjawab orang-orang yang dia berbeza dengannya. Sehingga orang kata, takutilah pedang hajjaj dan lisan Ibn Hazm Di samping kebijaksanaan dia, tetapi tajam sangat dia punya lidah dia. Walaupun dia menghormati Abu Hanifah, kadang-kadang dia tahu qaul itu qaul Abu Hanifah. patutnya dia kata salah tetapi dia tabban li hadza qaul wa li qalihi. Celakalah pada pendapat ini dan tuan-tuan dia sekali. <laughs> Padahal dia boleh memilih perkataannya lain tapi tapi tidak ada siapa boleh menafikan kebijaksanaan Ibn Hazm al-Andalusi. Walaupun kadang-kadang ayatnya itu seperti dipertikaikan Al-Imam at Imam Imam lah imam besar dalam hadis. Orang semua kenal nama Tirmidhi. Abu Isha Tirmidhi. Dia kata, Mana Tirmidhi? Majuhul. Siapa Tirmidhi? Tidak dikenali. Dia kata. Oh, orang marah dia. Tapi karya dia, dia, dia, dia, Tapi orang kata, Salah satu sebab Ibn Hazmin itu keras, Kerana dia kurang mengembara. Dia banyak duduk setempat. Jadi tuan-tuan yang banyak mengembara, Orang Singapura, Kemudian jadi orang Australia, Pernah jadi dua negara, Pergi ke negara lain, Tentulah ufuk pemikiran itu akan lebih luas daripada kebiasaan. Dan ilmu membawa manusia ke hadapan dan mem yang membawa tuan-tuan ke sini ialah ilmu pengetahuan. Dalam bidang apa pun, maksud ilmu pengetahuan. Tadi saya ingat saya ter terlewat, datang sini. Saya tunjuk uh, salah seorang anak-anak anak saya. Uh, belajar bahasa Arab Jadi saya tunjuk kepada dia, dia tentang Al-Asma'i Al-Asma'i adalah uh, Abdul Malik bin Quraib Al-Asma'i Beliau merupakan seorang sarjana bahasa yang Yang sangat hebat Dikenali uh, Tentang bila orang, orang belajar bahasa Arab je Akan dengar nama Al-Asma'i Macam orang belajar hadis lah Dia kena dengar nama Bukhari lah Kan? Kerana hebatnya Al-Asma'i. asmai Al -Asma ni terkenal. Tapi saya nak cerita lain. Tadi saya tunjuk dia satu cerita. Uh, pada zaman Al-Asma'i, Abu Ja'fal ja Al-Mansur. Dia ni adalah satu orang uh, khalifah yang suka kepada syair. Kita tahu Abu Ja'fal ja Al-Mansur juga pada zaman Imam Malik. Ni khal khalifah Abbasi. Cuma kelebihan Abu Ja'fal ja Al-Mansur ni, dia sekali dengar orang baca syair dia, tu boleh hafal. Dengarnya terus boleh hafaz. Dan Arab dia ada kelebihan tu ramai di kalangan mereka. Macam Bukhari juga, dia bukan Arab. Tapi dia dia dia hebat. Sebab itu terkenal, oh, oh, saya pernah sebut tentang imam-imam yang hebat. Seperti Adar Ad Qutni. Adar Qutni dia dia, dia dia sambil guru dia mengajar, dia tulis benda lain. Anak murid dia yang lain, kawan-kawan dia komplain. Dia kata kau nak belajar, kau ambil yang syekh cakap, kau tulis yang kau tulis yang lain, kau tak dengar syekh cakap, lebih baik kau keluar daripada kelas. Jadi dia kata, habis kelas, dia tanya, tadi syekh baca berapa hadis? 18 hadis. Sebab dia bila syekh cakap, dia tulis, dia bukan tulis yang syekh tu. Dia tulis benda lain. Macam sebahagian kita, pergi kuliah, orang kuliah dia main handphone, yang itulah. Tapi ada orang yang dia main pun, dia boleh tangkap dakutni saya kata macam betul lah punya hebatnya dakutni ni dia panggil hafiz dunia hafiz dunia kata kata, -kata al-imam az-zahabi ada hafiz dunia hafiz dunia dunia ada orang boleh hafal dia tulis kita al-ilal punya hebat kita jadi dia kata 18 dia boleh baca balik 18 tu dengan sanadnya ada kekuatan ingatan semua orang memang hebat dia lalu kadang-kadang bukan soal kerana dia orang gamu tak orang gamu memang ada orang-orang di Mauritania mereka kuat ingatan mereka dan tengok orang-orang Somalia dan seumpamanya mereka kuat Mauritania khususnya negeri yang terkenal dengan kuatnya ingatan. Sufyan Atsauri dikatakan kalau dia lalu kat pasar dia kena tutup telinga dia. Kalau tidak dia, dia dia record habis apa yang orang cakap kat pasar. Kerana kuatnya dia punya ingatan. So, dia kata Abu Ja'afar, saya bukan nak cerita ini, tapi nak cerita lain. Tapi dah cerita lah sikit, cerita lah. Ha? Jadi Abu Ja'afar, dia suka syair. Setiap kali para penyair, tentu mungkin siapa yang belajar bahasa Arab kan tahu hebatnya syair Arab ni, bukan macam pantun Melayu dia, pantun dua kerat dia. Kan, Pulau Pandan jauh ke tengah, pun daik cabang tiga, kan. Hancur badan di kandung tanah, bundi baik kena habis je. Dia puisi Arab ni panjang. Asyuar Arab ni kadang-kadang sampai berpuluh-puluh bait, kadang-kadang hampir -kadang ratus bait Arab. Jadi khalifah punya kelebihan apabila dia dengar saja orang baca, dia tangkap. Dia boleh ingat. Dia boleh ingat, dia punya apa? Syair. Dia ada dua orang khadam. Satu khadam perempuan, satu khadam lelaki dan satu ghadimah, khadam perempuan. Yang lelaki ni kalau dengar dua kali dia boleh hafal. Yang perempuan ni kena dengar tiga kali, Dia boleh hafal. Jadi bila para penyair datang, Khalifah suruh baca, Dia bacalah syair. Penyair pun baca. Khalifah kata, Kau jangan baca syair yang kau tiru. Kalau kau baca syair yang kau tiru, Aku takkan bagi apa ke dia. Dia Khalifah. Orang oh, takut bang Khalifah. Dia pun datang, Penyair pun baca baca puisi. Baca syair. Baca-baca. Khalifah kata, Aku dah tahu syair ni bukan dia tahu kerana dia hafal cepat jadi dia baca bila dia baca terkejut ai defect bukan saja aku tahu khadam laki aku pun tahu panggil dia masa dia kena dengar dua kali so dia dengar punya ai baca dia dengar khalifah baca dia boleh hafal lah bukan khadam laki kadang perempuan pun tahu panggil punya ai jadi gila punya ai kata oh macam mana Amirul Muminin? Dia kata, saya baru je buat syair ni. Macam mana dah ada dah orang lain boleh baca syair ni? Datang air lain, baca pun jadi sama juga. Diorang balik. Heran, semua syair kita dah orang baca. Khalifah tahu. Bukan Khalifah je tahu, khadam lelaki dia pun tahu. Khadam perempuan dia pun tahu. Jadi Mereka cakap benda ni kepada Al-Asma'i. Dia merupakan... Syekh di dalam Imam di dalam bahasa Syekh dalam syair Jadi saya nak ringkas ceritanya Asma'i pergi baca Masuk kat khalifah dan dia baca syair Sautu sofiril bulbul. Dia punya syair Saya baca pun mungkin tuan, tuan pun tak faham Saya nak faham pun kena cari syarah dia. Tapi bila dia baca Khalifah tak boleh nak ikut Cakap dia baca balik. Punya susahnya bahasa yang dia buat. Indah dan susah. Ha. Cantik dan susah. Sehingga syair itu terkena, diwarisi sehingga zaman ini. Khalifah janji, dia kata, siapa yang baca syair yang dia tak pernah tengok, dia akan ambil ketah-ketah syair yang kontur tulis tu. Orang dulu dia tak baca, dia ingat. Dia tulis tapi dia ingat. Dia depan Khalifah dia baca. Ya. Dia baca terus daripada ingatan dia. Dia orang memarais. Semua syaitan macam dengan Quran dia memarais. Dia akan timbang buku tu dengan mas. Asma'i kata minta maaf. Aku ni tak pernah duduk tulis di atas ketah. Syaitan ni. Aku warisi daripada bapak aku. Aku tulis di tiang. Tiang ada kat luar. Kalau kau nak angkat empat orang boleh angkat. Pernah saat Khalifah kata Wahai Asma'i tegamu akah engkau. Nak timbang tiang tu dengan harta Khalifah yang membabitkan harta kaum muslimin akhirnya. Nak timbang, tiang dia dulu dengan mas Jadi <laughs> Asma'i kata tak apa, aku tarik balik Dengan syarat aku minta Khalifah, janganlah penanyakan Punya para punya air lagi <laughs> yeah. Tapi saya nak cerita, bukan saya nak cerita itu Saya nak ceritanya Al-Asma'i ini saya nak cerita pasal Mengembara ni Al-Asma'i ni Dia masa kecil-kecil, dia miskin Dia miskin Dia ni bukan bidang agama sebenarnya Dia macam tuan-tuan, dia, dia, dia profesional Bidang bahasa lah dia dia bahasa, dia masuk, dia pergi. Siang, dia belajar Quran, dia belajar hadis, dia belajar sejarah, dia belajar bahasa Arab, belajar syair. Zaman tu, dia muda kecil, dia muda lagi. Dia pergi balik, pergi balik. Dalam keadaan dia yang miskin, baju dia yang buruk. Satu orang toki kedai. Tanya, mm -hmm. ya rulam, budak macam ni. Kau ni, aku tengok pagi, keluar tengah hari. Di balik, kau pergi mana? Dari pagi, kau pergi mengajar Quran, betul mengaji hadis. Lepas tu, kau pergi mengajar sejarah, kau mengajar bahasa. bahasa. Aku... Kau buat apa kau nak belajar-belajar banyak-banyak ni? Kau boleh buat duit ke? Mari kau kerja macam aku ni. Sekurang-kurangnya aku dapat duit. Kau pergi belajar kemahiran. Kau buat benda-benda lain yang boleh mendapatkan duit. Ismail kata, aku pun tak tahu nak jawab ke pancik tu. Lepas tu, dia tengok keluar asma ini bawa kilit buku kitab dia kata banyak buku kau tu dia kata mau tak kau bagi buku-buku kau tu semua kat aku aku ada bekas besar ni aku nak tuang air air atas buku tu aku nak tengok buat keluar apa buku tu kalau tak keluar apa kau berhentilah belajar asma yang kata aku rasa terhina dengan pak cik tu maka setiap hari aku kan keluar pagi-pagi sebelum dia bangkit pak cik tu dan aku akan balik dari daripada mengaji. Aku pastikan kedai dia tutup dah. Pasal malu aku. Pakcik tu akhir si kutuk aku je. Jumpa aku dia kutuk. Jumpa aku dia kutuk. Sehingga Asma'i dia belajar-belajar. Dia mendapat pandai. Dia ada kelebihan anak Asma'i ni. Bila dia ada kelebihan. Eh oh, tu cerita Asma'i ni tak? Cerita bilah. Ha. Bila dia ada kelebihan. Satu hari orang mari cari Asmai Aina Asmai Yang mari cari ni Gabnor Gabnor Di Pasar ketika itu Cari dia Mana Asmai Aina Abdul Malik Bin Quraib Al-Asmai Dia kata Gabnor nak jumpa Gabnor ketika itu Nama dia uh, Muhammad bin Sulaiman Al-Hashimi Jadi dia jumpa Oh Dia kata Cari aku ke Orang tunjuk ni Asmai Oh dia kata Ni, gubernur nak jumpa kau. Gubernur ni, dia pegang wilayah kecil lah. Khalifah wilayah besar. Dia kata, oh teruk kau ni, kita. Dengan serabut ni, kita. Macam ni, kau pergi ni. Dengan rambut panjang, baju kusut masai. Dia bagi persiapan semua, kau potong rambut kau, kau elokkan baju kau. Kau pergi jumpa gubernur. Dia pergi jumpa gubernur. Gubernur tanya, kau semua Dia tahu orang cakap, kau pandai semua. Khalifah sedang cari guru untuk anak-anak dia. Kau mau jadi anak guru anak khalifah. Dia kata boleh ah, ha? ha, kau pergi ke Baghdad. Dia suruh aku cari. Dia pergi ke Baghdad. Di Baghdad, asmai terkenal lah orang dekat dengan khalifah. Dia sambut oleh khalifah, orang yang jumpa pun bagi duit kat dia, bagi macam-macam kaya asmai. Setiap kali dia dapat duit, dia hantar balik ke kampung dia. Supaya di kampung dia, dia buat dengan istana, dia buat, dia beli tanah, beli kebun. Jadi dia kaya lah. Dia, tapi dia tak balik lah. Mungkin tuan-tuan pun -tuan sebahagian buat macam tu juga kan. <tuh> dia kaya lah. Jadi, 10 tahun anak-anak khalifah pun besar. Khalifah kata, anak-anak e pun dah besar jadikan aku pun tak perlu dah guru. Tapi aku mencadangkan kau jadi temani aku. Jadi guru lah, Sama dengan kau. Kau ada bahasa. Semua. Ataupun kalau kau nak balik. Kau boleh balik. Ke negeri kau. Semua yang kata. Aku baliklah. Talibah kata minta. Apa yang kau mahu? Aku nak penuhi. Dia tak ada apa lah. Aku dah dapat semua. Tak apa minta lah. Sekarang-kurangnya last punya permintaan. Aku bagi kau apa-apa. Dia kata aku punya permintaan. Aini pun tabiat juga. Ini pun bukan ulamak. Bukankah kan. Aku minta kau hantar surat kat gubernur. Masih aku dekat nak sampai nanti. Gubernur dengan semua menteri-menteri dia. Exko-exko dia. Keluar sambut aku. <laughs> dia ada angin sikit. Manusia ni kadang-kadang dia ada harta. Dia nak ada kedudukan. Dia ada kedudukan. Tak ada harta tak cukup. Nak kena macam tu lah. Dia nak balance dengan manusia. Jadi dia kata oh Khalifah Tuhan tu tak ada bersalah lah dia boleh arah lah sambut dan kemudian satu lagi orang-orang di negeri aku pun kau suruh arah dan aku sambut aku juga jumpa aku dalam masa 3 hari 3 hari main jumpa aku di istana aku dia ada istana lah dia macam donatram lah dia kaya kan pasal dia so dia datang jumpa aku dipendekkan ceritanya dia balik orang sambut lah Jarang orang jumpa, para peniaga jumpa ni. Antara lah suruh jumpa, jumpalah satu orang datang tua jumpa dia, orang lain semua panggil. Ya sahiba, uh, ya ya sahib al- khalifah, wahai kawan khalifah, wahai panggil jawatan, apa jawatan dia lah kan? Kan? Seorang mari, pak cik tu kata, ya Abdul Malik, wahai Abdul Malik. Oh. Aku ingat kau ni. Kau bukan tokih kedai. <laughs> dia kata aku sekarang susah. Dia kata, dia kata aku sekarang kau tengok. Ayah, aku dah buat dah yang kau katakan. Aku dah ambil kitab-kitab aku tu, Tapi aku tak bubuh dalam bekas. Aku bubuh dalam dada aku. Kemudian bila aku bubuh dalam dada tu Kau tengok sekarang keluar apa. Aku dah raya. <laughs> tapi dia kata boleh tak kau bagi kerja kat aku. Ha, jadi asmai bagi dia jadi tukang kebun asmai pasal dia tu pun tak ada kerja tapi saya nak ceritanya ialah bagaimana ilmu telah mengkayakan asmai dan di, disebut dalam sejarah bagaimana orang ni yang dulu kata apa kau boleh buat dengan ilmu ni akhirnya ilmu juga yang mengkayakan manusia hadirin yang dirahmati Allah apabila Allah subhanahu wa ta'ala utuskan manusia kita ada bab dalam agama antara bab yang penting ialah bab hijrah sebab tu orang jadi imam salah satu orang jadi imam kalau dia dah sama baca Quran sama baca hadis aqdamuhum hijratan yang paling awal hijrah ataupun yang paling awal hijrah kerana hijrah menentukan kedudukan satu orang walaupun asalnya hijrah itu hijrah agama masuk manusia tinggalkan satu tempat pergi kepada satu tempat yang lebih baik untuk agama dia. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis baginda sallallahu alaihi wasallam kata la hijratul ba'dal fatah. Tidak ada hijrah lagi selepas pembukaan kota kota, kota Mekah. Sebab apa? Kerana dahulu orang berhijrah daripada Mekah ke Madinah kerana untuk menyelamatkan agamanya. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam dah buka Mekah. dan Mekah telah menjadi kota Islam yang ni dalam ilmu sabab urudil hadis. Saya minta supaya apa Dia orang edakan Buku saya tu The important of understanding text and context Already tu um, Saya tak tahu mungkin Tak cukup kot tapi Satu family ambil satu cukup lah uh, Free ya buku tu Saya pun tak bawa banyak Daripada pejabat saya ceritakan Tapi orang berhijrah Orang Mula-mula orang Islam berhijrah Kemudian Nabi kata tak ada lagi hijrah. Sebab apa tak ada lagi hijrah? Kerana Mekah telah bertukar menjadi kota Darul Islam. Dalam istilahnya Darul Islam. Darul Islam bermaksud bahawa negeri kota itu ataupun bandar negeri itu ialah negeri Islam. Dahulu dia ada Darul Kufur, Darul Islam. Darul Mu'ahad. Darul Kufur ini ini taksim ataupun ini pembahagian yang disebut oleh sarjana silam. Di mana ada kota negara Islam, negara bukan Islam, negara yang buat perjanjian dengan orang Islam. Negara yang bukan Islam itu, kufur itu seperti Mekah lah. Orang nak Islam, nak hidup tak boleh, dia ditindas, dia dia apa. Jadi dia nak hidup tak boleh. Maka Nabi SAW, Al-Quran dan Nabi SAW juga menggesa supaya orang berhijrah. Maka orang berhijrah daripada Mekah, berhijrah ke Madinah. Hijrah itu dikira pahala. Dan siapa yang tak berhijrah sehingga membiarkan dia ditindas oleh musuh. Dia dikira melakukan dosa. Maka para sahabat berhijrah, berhijrah, berhijrah. Untuk mencari satu tempat baru. Bagi membolehkan mereka mengamalkan agama mereka. Apabila Allah memberikan kedudukan kepada Nabi SAW kekuatan. Kemudian membuka kota Mekah. Lagi Mekah telah menjadi kota Islam. Jadi tak perlulah orang Mekah nak pergi Madinah lagi. Duduk kat Mekah sajalah. Dahulu dia pergi bukan kerana dia cari makan. Dia pergi itu kerana dia nak menyelamatkan agama. Maka Nabi kata lah hijrah taba'ad al-Fatih. Tidak ada lagi hijrah selepas daripada pembukaan kota Mekah. Tak ada lagi hijrah selepas pembukaan kota Mekah. Para ulama ketika bahaskan hadis ini. Mereka kata bahawasanya tak ada sebab Mekah dah tukar jadi kota Islam. Tetapi jika sekiranya satu bandar itu tidak bertukar, orang duduk di bawah satu penindasan. Lalu dia dapati bahawasanya dia tak boleh mengamalkan agamanya. Dia dapati satu daerah yang lain yang dipimpin darul Islam. Maka dia hendaklah berhijrah kepada darul Islam. Dalam konteks ketika itu, kita kena faham. Teks-teks agama yang kita baca ni, zaman tu pasport tak ada. Immigration tak ada. So, orang daripada Mekah nak berhijrah ke Madinah, anytime lah. Orang Madinah nak pergi Mekah pun tak adalah sampai dekat border tu, dia tanya mana pasukan kau, berapa hari kau bagi kau duduk, ni visa kau. Jadi, ha? tak ada yang tu. So, had, applicable. Hijrah itu sendiri. Sebab tu saya suruh cakap tentang text and context. Bahawa rasanya kita tak boleh memahami sesuatu text tanpa mula memahami context dia. Context dia walaupun Albani merupakan sarjana yang besar di dalam hadis, tetapi apabila dia mencadangkan supaya rakyat Palestin semua hijrah keluar daripada Palestin dan meninggalkan Palestin pergi ke negara lain ramai orang kritik dia kerana pertama walaupun teks itu ada tetapi realitinya sudah berbeza dahulu orang boleh pergi hijrah ke mana-mana tapi hari ini nak masuk negeri orang bukan senang siapa nak bagi kau kerakyatan kalau rakyat Palestine keluar, dia nak pergi hijrah ke mana? Dan kemudian bila kau keluar, kau tinggalkan negara itu, negara itu akan jadi milik mutlaklah kepada pihak-pihak uh, Israel. So orang komplain pandangan dia. Tapi saya nak ceritanya ialah, teks itu. Maka orang dalam zaman dahulu, orang berhijrah daripada satu keadaan kepada satu keadaan menyelamatkan agama. Walaupun realitinya, sebab sebelum saya nak pergi ke... Kesimpulan yang saya nak cakap tentang hijrah ni. Realitinya, zaman sekarang tak ada lah. Kita ada negara orang Islam. Malaysia ke Saudi ke ada apa ke. Tapi kita ada negara yang kita pakai kata negara bukan Islam. Macam Singapura, sini lah. Tetapi kadang-kadang orang Islam lebih boleh hidup di negara bukan Islam. Lebih daripada di negara Islam sendiri. Dalam sebahagian keadaan. Ramai orang ketika sebelum berlaku Islamofobia Secara besar-besaran... Kita lihat bagaimana ramai para pendakwah terpaksa lari ke negara barat. Dan mereka dapat buat aktiviti mereka melebihi... Daripada buat di negara orang Islam sendiri. Di negara Arab sebahagian... Zaman Saddam Hussein... Penindasan dia... Zaman Hafid al Assad... Bapak kepada Bashar sekarang... Penindasan dia... Sehingga ramai orang lari dan pergi duduk di UK pergi duduk di US pergi duduk di negeri-negeri di Germany di di di France untuk di France untuk mendapatkan suaka politik dan mereka dapat beraktiviti sehingga Islam berkembang di sana. Ini menyebabkan sebahagian sarjana menyatakan bahawasanya perkataan negara Islam dalam konteks Darul Islam dan Dar kufur, Dar Islam dan Dar bukan Islam hampir tidak relevan di pada zaman ini disebabkan kerana kadang-kadang keadaannya berbeza melainkan satu keadaan macam memang kau pergi negara tu dia tenyih betul-betul Islam seperti orang di Rohingya sekarang Burma sekarang tapi kadang-kadang ada orang Malaysia datang sini dia lebih dapat menghayati agama dan lebih bebas untuk belajar umpamanya ada orang duduk ke sebahagian negeri kat Malaysia ke mana nak belajar tak boleh kena belajar satu mazhab tu aje lain daripada tu kau kena So, dia tak boleh terbuka. Dia pergi ke negara-negara bukan Islam. Dia orang tak ganggu untuk solat. Saya, saya juga sebab tu semalam saya minta nak pergi. Hari ni pun saya dah pergi tiga masjid. Dua masjid, semalam satu masjid. So, kes, kes saya suka melihat bagaimana orang Islam dengan penuh kreativiti dan keadaannya dia berinteraksi dengan realiti. Ini adalah realiti yang ada. Dan ini adalah realiti yang mesti kita cuba buat untuk membolehkan kita mengamalkan agama. Orang selalu melihat tentang satu sudut sahaja. Sebab tu saya selalu sebut tentang peristiwa Najashi. Najashi merupakan Maharaja Habsyah. Najashi dia menganut Islam, tapi dia tidak berhijrah kepada Nabi saw. Dia tak berhijrah. Dia merupakan Maharaja Habsyah. Apabila Nabi saw hantar orang Islam pergi sana. Kita baca dalam Sirah Jafar ja bin Abi Talib berdialog dengan Najashi. Setelah berdialog dengan Najashi, Najashi seorang Kristian, akhirnya dia menerima Islam dan dia menyembunyikan Islam dia. Dia sebagai pemerintah, habshah, Abyssinia, dia tak bagi tahu kepada menteri-menteri dia kerana dia bagi tahu dia memang kena Dia tak bagi tahu tapi kekas sebagai seorang Islam. Dia yang membayar mahar umu Habibah. Apa boleh umur Habibah, suami dia tanassar, masuk Kristian. Dan pada zaman Nabi juga ada orang sahabat yang kemudian dia tak sahabat lah. Bila dia dah masuk Kristian. Dia pergi ke sana hijrah kemudian dia masuk Kristian. Dia tinggalkan. Kemudian Nabi SAW berkahwin dengan umur Habibah. Iaitu anak Abu Sufyan. Ini keistimewaan politik Nabi dan Nabi ni. Dia kahwin dengan anak Abu Sufyan. Abu Sufyan masa tu musuh Islam. Nabi berkahwin dengan uh, dengan dengan Safiyyah binti Huya'i bin Akhtab Safiyyah binti Huya'i adalah merupakan seorang wanita Yahudi Bapa dia Huya'i bin Akhtab Merupakan kepala Yahudi yang lawan Nabi di, di Madinah Tapi Nabi kahwin dengan anak dia Tawan dan kahwin dengan anak dia Sebab tu Nabi tak pernah ada permusuhan pribadi Dengan mana-mana uh, uh, bangsa Dan mana-mana keturunan yang yang dibantah ialah perangai. Sebab tu Nabi kahwin dengan umur-umur Habibah. Umur Habibah ketika itu dia dia dihijrah. Siapa yang bayar mahar? Najasyi yang bayar mahar. Mahar umur Habibah tu Najasyi bayar. Bagi pihak Nabi. Jadi dia kahwin di sana tu. Baru umur Habibah balik ke Nabi. Nabi SAW yang berada di... Uh, di uh, balik ke Nabi yang berada di, Mekah, uh, di Madinah. Najashi mati. Rakyat dia tak tahu. Kata dia masuk Islam. Nabi kata, Mata'l-yawm ar-rajulul salih akhukum ashama. faqumu wasallu dalam hadis yang diruayatkan oleh Imam al Bukhari. Pada hari ini telah mati lelaki salih uh, ashama. Kamu semua bangkit dan salat. Itulah salat gaib yang pertama dan itu saja bab salat gaib yang diruayatkan dalam hadis. Di mana jenazahnya berada di Habsyah Orang semua sangka Kristian. Dia diuruskan secara sana. Tapi Nabi SAW dan sahabat. Bangun salat gaib untuk dia. Di Madinah. Dia Nabi tak suruh dia hijrah. Sebab apa? Kerana dia duduk di sana itu. Lebih memberi manfaat. Daripada dia balik. Dia menyertai Nabi ke Madinah. Karena kalau dia menyertai Nabi ke Madinah. Dia tinggalkan kedudukan dia. Orang Islam yang ada sana terdedah dan orang yang Islam ada di sana tak dapat uh, perlindungan bahkan dia sendiri itu merupakan seorang raja yang tidak zalim sebab tu Nabi SAW sebelum Najashi masuk Islam Nabi kata idhabu ila alhabasyah fa inna biha malikan la yuzlamu indahu ahad. pergi ke Habasyah kerana di sana ada seorang raja yang tidak dizalimi di sisinya seorang pun ketika itu Najashi masih lagi seorang Kristian Nabi tidak menyatakan bahawa syarat adil mesti Islam. Dia tak dia masih Kristian. Nabi kata dia tak dizalimi di sisi dia seorang pun. Maksudnya Islam mengaktiraf keadilan daripada mana saja ia, dia berada. Daripada mana saja ia dilakukan. Ini universality of Islam. Keluasan Islam ini. Hendaklah kita lihat terutama kita orang Islam ini. Sebab tu dalam dunia Islamophobia sekarang ini. Kita hendaklah mengelakkan memahami nas secara sempit. Tetapi hendaklah melihat memahami nas secara lebih global. Supaya kita dapat menjadi satu ummah yang memberikan kesan yang positif di mana saja kita berada. Maka najis, si tak berhijrah. Nabi tolong solat lagi untuk jenazah dia. Nabi kata, Mata liyaun, Akhukum ashamah, Rajul salat, Rajul salat, Laki salat, Saudara kamu ashamah. Nabi tak kata ini telah... Orang lain temui hijrah. Dia tak hijrah. kepentingan jawatan dia. tak ada. Karena itu satu kebaikan. Dan ini agama dalam kerangka yang luas ini. Dan Nabi SAW sebut. Tapi saya nak sebut hal ini. Saya nak ceritanya bahawa asalnya. Bagaimana tuan-tuan telah pergi ke satu tempat. Saya tahu. Tuan, tuan datang ke sini. Tentulah purposely dia. buka Untuk kehidupan dan seumpama. Tetapi bagaimana. Nak membolehkan environment baru ini. Agama itu lebih baik daripada agama daripada tempat kita sebelum daripada ini. Kerana sebahagian daripada environment itu kita yang membentuknya. Sebahagian daripadanya kita yang memberikan image tentang Islam ini. Sehingga walaupun orang selalu rasa uh, lemah semangat melihat apa yang berlaku pada dunia Islam hari ini. Tetapi orang-orang Islam yang berada di dalam masyarakat, minoriti Islam. Sentiasa lebih baik kadang-kalau kadang kadangkala lebih baik untuk represent Islam daripada majority Islam. Kadang-kadang orang yang duduk di negara yang dia tahu surrounded by non-Muslim, dia lebih kadang tahu membawa image dia daripada orang yang kadang-kadang duduk dalam negara orang Islam. Kita duka cita Ini saya, kita bukan ceramah lagi lah. Kan? Berapa ini ni sejak sini? Ha? bagi dia masalah. Tak ha? saya kita duk cerita kadang-kadang orang Islam ni kan kita kita kita cakap pada dunia ni Islam sebagai way of life, cara hidup. Tapi kalau orang pergi ke dunia Islam, negara mana yang nak tunjuk Islam bagus? Pergi uh, Donald Trump puji Pakistan tu oh hari ni pun dak tahu kenapa dia puji. Hai itu nampak macam majasakan sangat. Tapi kalau kita pergi ke Pakistan, kita tahu. Dari pada airport sampailah ke macam-macam perkara kita akan tengok. Bed kita belum tentu selamat, hmm. barang kita belum tentu selamat. Mintak maaf lah kan. Bukan bukannya salah orang Pakistan. Bukan semua orang Pakistan tak baik, ramai yang baik. Tapi realitinya Indonesia sekarang lebih, cuba ke arah yang lebih baik. Tapi kita pun tahu keadaannya hampir-hampir sama. kan? Kebersihannya. Kita sini orang pergi tengok binatang bersih sungai dia. Sungai di negeri-negeri orang Islam. Tapi kita cakap Al-Quran, Allah Taala SWT tengok alam Islam ini. Sebab tu gerakan hijau, green dan seumpamanya tak didokongi oleh orang Islam. Tebang balak. Di Malaysia sekarang isu tebang balak balak kelantanlah apalah semua. kan. Negara-negara bukan Islam kadang-kadang lebih prihatin. Nas-nas agama -nas kalau dibaca dalam khutbah macam-macam nas ada. Tapi gagal untuk membawa Islam. Nabi kata man qata'a sidratan sawaballahu ra'sahu finnar. Dalam hadis yang riwayat kalau Abu Daud, siapa potong pokok bidara, Tuhan gejam kepala dia dalam neraka. Kata Abu Daud, kerana pokok bidara merupakan satu pokok yang rendang. Yang mana orang berteduh, haiwan berteduh. Dan Nabi tak mahu orang potong pokok-pokok seperti ini. Kerana ia memberikan perlindungan kepada manusia. Tapi kalau tengok semua tentang alam sekitar, tidak didokongi oleh dunia Islam. Jadi imej yang kita nak bawa, walaupun orang dapat baca Quran. Dan tahu Quran, bagi tahu banyak benda good things tentang Islam. Tapi bila orang pergi kepada masyarakat Islam. Orang sukar nak melihat agama itu. Maka kadang-kadang orang tidak ada kesedaran. Mungkin duduk dalam dunia orang Islam. Indeks rasuah. Dalam dunia ini. Kita cakap Islam. Orang Islam ni makan tu. Kat Malaysia dulu. Temakan coklat. Ada unsur khinzir ke apa. Sebulan cakap bab tu tak habis. Umar. Kalau rasuah Bertebaran yang membela membelanya Karena Kalau tengok Corruption Index International Corruption Index Kita tengok Negara orang Islam Semua puluh-puluh ke bawah Kena kira daripada bawah Baru nampak hebat Singapura antara yang bagus sebenarnya. Walaupun ada benda. Tapi dari segi pengurusan. Good governance. Kerana Islam semua yang cakap. Uduk. Bagus dia cakap uduk. Bagus dia cakap salat. Tapi kita kena cakap soal bagaimana menjadi. Wa kathalika ja'alnakum umatan wasata. Yang demikian itu kami jadikan kamu umat yang wasat. Umat yang contoh. Bagaimana hal ini. Uduk semua kita boleh bahas bab macam mana nak semayang, nak gerak jari ke nak diam ke ini semua kita boleh bahas kan tak apa bagus kita tingkatkan sunnah dalam hal itu tetapi untuk represent kena sahabat radhiyallahu anhum ajma'in mereka bukan sahaja masalah mereka solat tapi mereka telah berjaya membawa Islam itu kepada manusia dan ini adalah merupakan tanggungjawab yang besar yang saya tuan-tuan semua terpaksa lakukan apabila kita berada terutama di dalam masyarakat ini. Kita merupakan imej agama pada manusia ni. Orang tahu kita buat baik dan kita muslim. Keadaan lebih bagus daripada duduk bukannya dalam masyarakat Islam yang tak memberikan apa-apa imej daripada daripada kita duduk dalam masyarakat yang di, kita minor, minority tapi kita sentiasa represent agama dan orang sentiasa dapat melihat keindahan agama melalui kehidupan kita masyarakat Islam ini insya-Allah. Terima kasih banyak. Ini kita setengah jam, saya dah terlebih. Terima kasih banyak di atas jemputan ini dan esokkan kita akan mula. Hari ini dia kata ni je. Pasal dua hari tak pegang mikrofon dia terlebih masa sikit. Ha, tak ada soalan jawab mana ni? Ha? Ha. ok terima kasih banyak insyaAllah saya sekali lagi ucapkan terima kasih ke hospitality ha, saya memang ha, yang bagus yang diberikan pada saya dan family saya rasa sangat bertambudi hanim bagi saya duduk rumah dia kan, rasa macam rumah sendiri pula <laughs> tu rumah datang so, oh. dan terima kasih banyak yang bagi makan yang menyumbang, yang macam-macam lah daripada membolehkan program ini uh, possible uh, uh, berjalan uh, dengan baik dan uh, insyaAllah kita akan ada sesi lagi dan saya ni kadang-kadang saya cakap turut terang saya kelemahan saya ada banyak benda saya boleh ingat tapi kadang-kadang saya tak ingat orang ni dia kena beritahu so kadang-kadang bila saya embang lama tu saya ingat kadang-kadang saya tengok muka orang ramai kan buat tempat tengok. Jadi kadang orang tu kata, "Eh, pasal ni dulu dah jumpa dia, dia buat tak ingat belah. Bukan buat tak ingat, memang tak ingat. Tu kena bagi ni, saya ni dulu jumpa di Melbourne. Ah, baru lah okey okey okey. Sebab saya ingat Brisbane ke Melbourne ke sini ke. Tak kira dah masuk, bukan kata menyombong, tapi kerana dah terlupa. So bila datang tu saya macam, "Ha kalau macam Jeff ni ingatlah kan dalam berapa kali dah sembang, lah. tak ingat juga melampau lah." <laughs> So terima kasih banyak. So saya ingat communication ni kita saya datang sini kita bersahabat insyaallah. Kena sembanglah. Sembang baru. Kedangan baru kita dapat tahu dan family saya juga kita uh, dapat berbual dan insyaallah bila pergi ke Malaysia juga bila datang insyaallah ke Perlis bagaimana saya masih mufti di situ. Ha. Insyaallah. Terima kasih banyak. Sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.